Stormen, allihopa, om ni inte har blåst bort. Detta är BB-podd som håller sig kvar i staketet utan att eh, ramla i vattnet. Vi eh, har kommit fram till avsnitt 201 som den eh, duktiga lyssnaren vet efter att ha lyssnat på avsnitt 200 förra veckan, mm. förra gången. Det var inte Så... förra veckan, det var länge sedan nu. Ja, men då hamnar man automatiskt på 201 när man är färdig med det. Så är det. ni märker säkert också att Joakim för första gången på väldigt många avsnitt inte har skrivit något intro När han stakar sig fram och inte riktigt vet vad han ska säga Vem fan håller sig i staketet under stormen? Men det är, man, får, man får hålla sig i det man har att hålla sig i Eller är det som Kenring hade sagt en metafor? Jag vet inte vad du pratar om ens, Men han skulle ju attackera slottet Och, och, och våldta av prinsessorna Så jag vet inte, inte vad det slutar här Och det kallar han sen för en metafor Aha, ja, men då, då han är känd bara för en sak då ja. <laughs> Och så lite, någon sorts rap också Ja, ja. Uh, Det är bb på getty.se Som ni lyssnar på Och vi pratar om blåvitt och allt annat Runt detta kära fotbollslag Till exempel Allsvenskan Och uh, helt meningslösa saker som kan ringa tydligen mm. Eller hur Patrik? Mm. Kandring spelade ändå fotboll på de här stjärnorna på slott. Nej, vad var det han var med i? Så mycket bättre. Okej. Okay. Och blåvitt spelar fotboll. Så det finns en röd tråd här emellan. Ah, ja, den är solklar koppling. Eh, lika bra som, som din koppling på kalaset igår. Ja, det var tackarna som kom förbi och var med och firade då att vi har gjort eh, 200 avsnitt. Vi körde lite lotteri. Eh, hade fina priser från eh, bland annat Erik eh, Lunds gamla matchtöja. eller hade Lodji Valgardsons riktigt svettiga... Gamla strumpor, det var många fina priser och alla pengarna gick tillbaka till den blåvita läktaren i form av Tifofonden och Änglahjälpen, så det var bra. Och sen så kom dessutom Emil Holm, Patrik Karlsson Lagermyr och Rasmus Wikström till oss och körde ett... Ett riktigt sunkigt DJ-sätt Måste jag säga Ja det fanns, det fanns höjdpunkter på det som vi var tvungna att plocka ner Från internet till och med Så mm. man må, det är you had to be there moment Kan man säga, mm. så att, kom förbi om ni vill se sånt kul Kasta igång den här jävla Podden nu och ta in veckans gäst Hannes. Det ska jag göra Han ligger bakom det i särklast Piggaste blåvita supportmediet På år och dag och håller flaggan Högt både på hemsidan och sociala medier En riktig frisk fläck i ett annat ganska sömnigt. Medieklimat. När ni hör detta kan ni förhoppningsvis redan följa allt kring Blowitts träningsläger i Portugal genom nya Blowitts kanaler. Eftersom han åker raka vägen dit från vår poddstudio. Välkommen till bbp David Vukovic. Stort tack. David har någon, någonsin sagt till dig att du har exakt samma frisyr som Jakob Hankersen. <laughs> Jag får ofta höra kommentarer om just frisyren Men Ankersen, den är, den är ny Vi gillar ju eh, frisyrer i den här podden Och jag gillar ju eh, Ankersens frisyr ja. Alltså gillar jag Davids frisyr om vi, om vi ska gå in direkt på utseenden här Som är väldigt lämpligt i just poddmediet ja. ja, Där man inte ser någonting så, så sa du det alldeles nyss Att, att, att jag, eh, David, han är, han är nästan som en rak Hybrid mellan Karl Stalfelt och, och Jakob Ankersen och det... Tror, det ligger de inte i fatet tror jag ja Det hade man varit nöjd med om man ja, kasserat in ja. Genlotterier, ja, helt ja, klart så. Så ja. Ja. Sen får vi se om du, om du verkligen kommer iväg till Portugal. Det blåser ju småspik och annat utanför. Är du rädd för att flyget ska ställas in? Ja, flyget är inte så jävla orolig för. Frågan är ju tågtrafiken. Den har ju svikit förr. Så att man får se om man kommer iväg i tid. Jag vet att det är inställda tåg emellan så här Halmstad och Borås idag. Okay. Men, men någonstans så gör inte det någonting. För det är ingen som vill åka med dem ändå. Nej, men David ska ändå över en bro. Det, ja, det är jobbigt. De har till och med ställt in eh, Premier League matcher eh, idag. Och jag, det, det är ju säkert bara för att Pep Guardiola är där borta och att han är så jävla diva han, han gillar att spela Han gillar inte när det regnar och blåser. För fan han vill ha mint conditions, ja. 20 plus grader och så. Men eh, vi hoppas att, att du kommer iväg så att växa inte vara ljugit här. Du berätta lite om eh, vad, vad nya blåvet är för något egentligen. Det, vi är väldigt nöjda med att jag kommit i alla fall mm. Ja så alltså det ja, var ska man börja eh, Från början var det inte ens tänkt att bli Vad det har blivit eh, Från början var jag tänkt Det var ju när Poja Spagge kom till klubben eh, Och jag känner att det var något spännande projekt på gång Så man tänkte ja men varför inte skriva om det lite eh, Så det var det egentligen tänkt Som en liten blogg med egna tankar eh, För att få Ventilera sina åsikter någonstans Men eh, sen var ju du snabb på bollen Du skrev till mig typ första dagen efter att jag hade startat det här Twitterkontot. Såg det han som ett hot? Verkligen inte, tvärtom. Nej, jag tvärtom. med <laughs> det. <laughs> Nej, men sen eh, flög det väldigt fort. Jag märkte att intresset var ju stort och eh, tror det var någon vecka efter att jag hade startat så satte jag på pressläkten på Blåvitt Hammarby och då kände jag efter det var det bara att fortsätta. Så att det har ju blivit en eh, nyhetssajt med inslag av väldigt mycket egna tankar snarare än kanske det vanliga nyhetsgrävet. Vad är det roligaste då? Ja, det roligaste är ju att få vara nära klubben. Alltså man är ju ändå supporter i grund och botten och att då få träffa spelarna och vara så nära är ju absolut det absolut roligaste. Då får jag ställa en till fråga. Om du hamnar i ett läge där du får veta grejer mm. och, och du kan hamna i klinch med klubben, hur hanterar du den typen av information? Ja, det har ju varit ett äh, litet problem innan. I vissa fall har man ju fått info som man har känt ah, men det här kanske jag bör hålla på för att det kan skada klubben då, om man gjort det. Sen i vissa fall så kanske man svävar iväg lite för fort och hinner inte tänka efter. Då är bland annat en övergång i somras där som blev rätt uppmärksammad och där kastar man ut lite information som man kanske borde ha hållit på egentligen. Fick du ett argt samtal av Max Markusson då? Nej, inte Max Markusson men det var några andra som <laughs> hörde av sig med åsikter. Och sa att de visste var din brevlåda växt och sådana grejer. Exakt. Ja. Ja men någonstans där så hamnar ju vi ofta själva också eh, Då jag och Patrik Att man, man får höra saker, man vet saker Man sitter på en del information Men man får ju välja vad man gör med den ibland Man får ju se vad som är bäst för klubben Vi, vi är supportrar mm. Och vi är någon sorts supportermedia allihopa i den eh, något brokiga mediekartan i, i landet. Så det. Men jag tycker det är kul att ha David här idag just för att vi gör lite samma sak fast ändå på, på väldigt olika sätt. Mm. Ja, det, man får, så här, med tanke på att jag vet vilken tid och energi det krävs så får man en jävla respekt för David redan han sätter foten för dörren här. Verkligen så. David gör ju även en del taktiska analyser och sånt där på, på sin hemsida- Eh, nya nyablåvd.se eh, Så vi ska, vi ska ta oss in i lite senare när vi pratar om matchen och se, se vad han har att ge på den fronten. <går> Lätt att vi ska ställa det mot väggen nu. det ska vi absolut inte göra. Eh, vi pratade ju också om det här att du ska ner och bevaka träningslägret i Portugal. Mm. Varför åker du dit? Hur fan kan man göra det plötsligt bara? Ja, Det är, jag har ju många att tacka. Eh, idén kom väl någonstans där att eh, fan förra året eh, så... Det har blåligt rätt mycket under försäsongen, och kände att intresset fanns där eh, från läsarna. Eh, det var provspelare på plats på Vallal och det var allt möjligt och då märkte man att fan, det är... folk vill höra där. Eh, och då kände jag väl att någonstans att om man ska ta det ett steg längre i år, så är det ju träningslägret. Då eh, slängde jag ut för frågan på Twitter att jag kan inte med ekonomiska medel ta mig till eh, lagos och då. Eh var det läsarnas hjälp eh, i form av en swishkampanj som gjorde att eh, jag kan ta mig ner dit så att det är evigt tacksamt för. När du inte skriver på nya vad gör du då? För att du kan bara dra så här en god vecka i februari alltså. <laughs> jag studerar i högskola i Halmstad så att det man, Du vänder på vägen. Ja, <laughs> eller Söderut. <laughs> vad är det du läser? Eh, internationell marknadsföring. Spännande. Så det Stod i valet mellan det och journalistik i somras så någonstans föll valet ändå på marknadsföringen vilket man har tänkt några gånger om man gjorde rätt val inte men vi får se vart det, vart det leder. Ja, du är ung, du kan läsa två kurser. Två kurser. Ja, kurs. Jag har en vän till exempel. som jag är. Bara, det fixar du på 20 minuter. Jag har en vän som är pilot och advokat. Ja, okay. ja. Då kan han stämma sig själv om man, om man kraschar. Är det hur? Ja. Perfekt. Du, du har tid på dig. Vad kommer vi få se och, och höra och veta från träningsläget? Hur, hur rapporterar du därifrån? Förhoppningsvis ska man ju kunna ge dagliga träningsrapporter, vad de gör på träningarna jag tror det kommer bli väldigt intressant att följa just hur poja och föran kommer jag tror det kommer bli lite mer att man går in på det djupa försöker sätta elvan och man kommer försöka bygga, bygga vidare på det man har börjat redan Försöka rapportera det, det kommer bli längre sittningar med vissa spelare i laget, försöka göra lite porträtt av dem kanske, Komma lite som ni, kommer närmare människan, kanske inte bara spelaren, så att jag tror det ska bli en intressant vecka. Finns det någon du är extra nyfiken på? Ja, alltså, hossa självklart. Men framförallt, eh, Tobias Anna, snackar lite om eh, allt som har varit sedan han var här senast. Hans liv och hur han ser på nu ändå vara en av de äldre spelarna i truppen. Och man har ju märkt nu på sociala medier på sistone att det är vissa spelare i laget som faktiskt ser upp till honom som en. Eh, Idol kanske att ta i mm. men lite så mm. eh, Koffe da Grasa och Adil Titi Bland annat och liksom hur han axlar Den rollen och eh, var en ledare kanske Koffe ser ju äldre ut än vad han är ja, han, så... bli... han, ser... han är den Nordens spelaren i hela blået trupp som ser mest ut som ett fotbollspel Man vet ju att han köpte ut Sina vänner innan han var 20 på bolaget <laughs> För att han bara fick köpa Skägg på mellanstadiet ja, och sådär. Och sådär. Som hade... ja. Ja, Han är ju bara ett år äldre än mig Och det kan man fan inte tro Nej. Och all rapportering blir på hemsidan nyabladvitt.se och även en del kanske rörligt material på Twitter så att det är bara in och följa. Då heter du? D.A. Vukovic av, jag tror att ni hittar det mm. eh, och, och, om ni kollar på eh, Babypods eh, Twitter. För där har ju vi taggat in David när ni tittar på det här avsnittet. Ja, men precis. Eller hashtag GFKGBG och allting. Ja, det det, det är fanns. Fan, fa, fan, kan ni fan inte det nu utnyttja om ni missar David den här veckan? <laughs> Faktiskt. Vi sitter ju här med en eh, ganska färsk träningsmatch i bagaget som spelades eh, igår. Mm. Då vi spelade 2-2 mot eh, Helsingborg på. Pissiga bravida arena. Amerika, bravida. Arena. Ja, fan, om det är någon arena i hela världen som man vill ska bara ska försvinna genom jordens yta så är det väl bravida Det håller du inte jämnt kraft högre här om den du får välja. Ja, men den får man, man, det är så sällan. Så, Friends så. Arena ligger också dåligt till. Om jag ska vara helt ärligt. Ja men de, de har nåt ändå. Bravida är bara ronki liksom. Ja, men jag, jag tycker att så här, man kan använda, Jo jag tycker de kan behålla Bravida Arena mm. men bara ge den till breddfotbollen. Ja just det. För att de behöver träningsytor. Ja, alltså illa vi bra vidare. Ja, matchen slutade 2-2 till slut efter inte, inte helt rimliga man kan baklängesmål kan man säga. diverse enskilda insatser som gjorde att, att det blev två i ryggen kan man säga. Ja, vad, vad, vad tyckte du om matchen då Alltså det är väl den speglar väl ganska mycket en vanlig föreståndsmatch skulle jag säga. Eh, tempot är ju jävligt upp och ner Hela tiden Det är blandade prestationer Defensivt och offensivt Men eh, i mångt och mycket tycker jag När det var ett steg i rätt riktning Om man kollar de två första träningsmatcherna Så är ju det här helt klart ett snäpp framåt Jag kan tycka ofta Att vi supportrar och Jag själv också för den delen eh, Att vi hetsar upp oss Ganska mycket i onödan <täusper> Över träningsmatcher eh, För att det är inte liksom att vinna som, som gäller. Och, men sen så finns det alltid den här härliga liksom, eh, om man vinner så är det ah, det är skönt att få med sig seger och bygga vinnarkänslan. Men förlorar man så, så, så är det inte resultatet som är det viktiga. Men jag tycker inte heller att det ska vara resultatet som är det viktiga. För det, det finns ju olika saker som de äh, tränar på och de är i olika faser och, och sådär så, som, som jag har sagt någon gång tidigare att jag, jag tycker att det hade kanske varit glädsamt att kommunicera vad det är vi fokuserar på här nu inför varje träningsmatch så slipper man få hjärtattack för, för saker och ting. Just det, det, det där är bara konstigt. Jag tycker att det, är, det där är en så jävla dålig undanflykt till när man spelar riktigt risigt. Jag fattar inte varför det blir så år efter år. De, de, de slutar spela fotboll I slutet på, eller början av november Sen tränar de typ ändå lite gött Sådär fram till december Sen är de lediga i fyra jävla veckor Och så kommer de tillbaka som 24 träben Hur fan är det <laughs> möjligt Att vara så jävla usla Efter så kort Om jag kommer tillbaka från min semester På sommaren till mitt vanliga jobb Så har jag en dålig vecka sannolikt Kanske en och en halv, sen ska jag ju fan prestera på topp igen. Här är man liksom Det är så här, som att man inte ja, du, du... vet hur de ska springa och så kollar du på typ startelvan från igår, det är så här, aj, inte med annars är det så här: det är ändå en hyfsad allsvensk startälva, och så ser det för jävligt ut, gång efter gång. När du ska ut och säljas, du sätter inte på fel sida i bilen ändå. Men jag, jag går inte in igenom bagaget, bara för att jag var ledig i fyra veckor jag, jag, jag tycker att det är hela konstiga undanflykter, det är samma att säga ah, ja men det är så jobbigt under försäsongen för vi tränar så mycket flås, varför då? Varför håller du inte bara igång då ditt flås så slipper du starta om på noll som någon fet viktväktare i januari som kommer tillbaka till något jävla nyårslöfte? Det hade vi inte, inte riktigt samma, samma uppfattning. Nej, men jag fattar precis vad du menar men jag tycker man får skilja på alltså, speluppbyggnad och, och hur, hur lagdelar sitter ihop och sånt där. Det kan man ha en förståelse För att inte allting sitter Men att slå en passning på fyra meter sidled Och att den hamnar då hos motståndaren Så att det blir mål Det är, har man mindre förståelse De har man för kul på sin semester Då, då har man gått in i <laughs> Ja men jag, jag tycker det är så konstigt För det är väl inte heller så att man försöker revolutionera fotbollen heller Det är inte så att poj och föran Nu ska vi börja spela eh, Ett helt annat typ av spelsystem Nu kör vi fyra, två, tre, 1 här Från ingenstans bara. Pang, För det har jag sett en fet bok Någonstans. Att det, alltså det, man försöker nu bygga vidare på det man har haft. Jag tycker att det är så jävla konstigt när tränare alltid efter fotbollsmatchen, du typ, tar så här Bayern nu, de har spelat så jävla dåligt under första Och då har de ändå varit iväg på något så här monsterfysläger mitt i allting. Och så bara, men, eh, Om man stirrar sig blind på resultatet nu Då är man dum i huvudet och kan inte fotboll bara. Fuck you Billboard. det är så jävla dålig <laughs> undanflykter det För att du har gjort ett riktigt risigt jobb Jag älskar när du brinner av så här. Jag det, det, det ja. du borde röra mer ja. Men eh, samtidigt så får man ju då säga att Jämfört med förra året Så ser det ju helt fantastiskt ut Det ser magiskt ut, ja, ja, ja. det Tiki Alla Barcelona eh, När de var som bäst med Xavi och en gästa Och sådär eh, men framförallt tycker jag spelarna Man märker, det har ju Ellingmar själv sagt, man märker När man är på träningen att de har ju en Helt annan förståelse för vad både poj och föran vill, man ser ju att Okej okay, det är så här vi ska spela fotboll Och någonstans är det ändå tryckt vill man säga inför premiären och inför svenska kuppen att vi är så pass mycket längre fram i processen än vad vi var förra året med ganska liknande truppen då så att jag tror inte man ska stressa upp sig allt för mycket Nej men man, man kan ju göra så att om man vässar formen så att man är på topp i match två, eller i match ett istället för match 2 som var förra, förra året mm. Matchet var riktigt röttet mm. eh, Så att om man bara skruvar på det Så man kommer in i rätt i fas där då, då, jag, känner mig inte, jag känner mig inte jätteorolig Det, det ska jag inte säga eh, Vad va, va har du eh, Skrivit i din taktiska analys då? Om du tänker just matchen mot Helsingborg så har mm. ju Jag börjat lite grann, inte kommit helt eh, hela vägen än. Men jag tycker att det man ser tydligt igår det är att pressspelet funkar mycket bättre än eh, vad det gjort innan. Framförallt är det mycket mer synkat. Eh, jag minns första halvleken mot Sarpsborg kände som att det var elva höns på plan som kom fel hela tiden och man kom inte upp i rätt läge och man tappade sina gubbar understödet och allting. Igår tycker jag ändå man ser det att man sätter en ganska hög press på Helsingborg både på deras planhalvan är söder och sanna styr och även på egen planhalva att man är snabbt på dem och ger dem inte mycket tid med bollen. Eh, så att, och där har ju August och Hasse på mittfältet en eh, väldigt stor del. Liksom. Jag tycker att de gör det väldigt bra. Offensivt då? Ser du några liksom linjer som kommer igen? Ja, söder framförallt är ju en väldigt viktig del av offensiven, både som uppspelspunkt men också i, alltså som målskytt. Jag minns förra våren gav man honom väldigt mycket beröm för att han var just en bra uppspelspunkt, en smart spelare som öppnade för andra. Han är ju likadan nu men han gör ju mål också, han är väldigt, väldigt viktig i offensiven skulle jag säga. Konserverande är den formen till årets svenska Tror du Patrik från du förra <laughs> Eller är du orolig för att han gör en klassisk Amina Fan Och faller lagom till april <laughs> Jag har någon sorts mental bild av att Robin har så Ett visst antal mål i kroppen Och han får inte bränna för många dem redan det Han har åtta mål i kroppen är ja. klassiska, Men nu gjorde ja. han ju så jävla mycket mål förra året Så nu vet man inte vad man har om i Söder Det är det som är så spännande med honom det, du, Både du och jag satt ju med handen på hjärtat Och tänkte när vi tog in Robin så, så här Varför då? Det kommer ju inte lossna Har det inte lossnat dina första tolv år i karriären Så kommer det inte lossna nu Nej men Robin har ju tidigare inte varit en spelare Som har skapat så mycket grejer På egen hand Men nu tycker jag faktiskt att det, det mer och mer blir så ja. Och det ska bli jävligt intressant och kul Att se hur det blir när man kommer på, på gräs och så vidare sen. Ja, och jag ska reservera mig här nu och berätta det. Robin har han alltid sett som en kollektiv spelare, Han som tar grislöpningen och gör det för den andra. Han som öppnar upp ytor. Men han har inte varit den här kliniska, notoriska målskytten eller den superviktiga uppspelspunkten. Inte i samma utsträckning som det är nu. Jag vågar påstå att Robin Söder just nu är truppens kanske viktigaste spelare. För utan honom så ser man att det blir ganska darrigt i själva uppspelet. Och då finns inte heller smartnessen. Även om han då får fin konkurrens här i form av Giorgi Men som ändå kan göra sina egna små utsvävningar. Nej men du säger ju det är helt rätt, alltså han, det med att han så avslutar. bara kollar kolla på målet igår alltså det är ju, Först tycker jag också att han gör det så smart här när han har både Granqvist och någon annan mittback emot sig Att han bara stannar upp, de fortsätter springa, han öppnar upp yta, bollen snett är bakåt Och sen är det ju ett klassavslut från hans sida, så att det, nej, det ser spännande ut Det är nästan så jag, så jag kände så där. fan när Robin går sönder så blir det inte kul. Men det är ju inte säkert att han gör det heller. Bara för att man har den mentala bilden sedan gammalt. Liksom. Mm, det är samma som man går runt med just nu. Livrädd att han ska komma tillbaka. Ja, ta emot när han ramlar och sådär. Ja, precis. Eh, det som också är fint att se då eh, apropå Söder är att det börjar kanske växa fram ett samarbete ganska bra med, med Tobias Zahna. Mm. Det känns som att de är ganska bra lekkamrater. Mm. och det, det bådar också gott. Jag tycker han verkligen tar på sig den här så kallade pakarollen som han värvades för och är väldigt bra och gör smarta beslut och sätter både sig själv och medspelarna i bra situationer. Ja, det blir ju intressant att se den situationen är paket tillbaka också. Jag menar, håller paket samma form som i fjol så är det ju svårt att peta honom. Men samtidigt är det ju inte jättekul att sätta en spelare av Zannas kaliber på bänken heller. Nej, men vi pratade med Paka så sent som igår då, Eftersom han var och var vårt lilla kalas ja, det. Ja. Och han är ju Helt inställd på att han Spelar och konkurrerar om en plats I startälven till jag, den jag, svenska jag, premiären Jag ska spela liksom, mm. det, var, det var ingen diskussion Så att där har vi ju ett nyförvärv på, på väg in så att säga Men du tror att både Paka och, och Sanna är så pass duktiga fotbollsspelare Att det går att använda dem på flera av de offensiva Platserna mm. ut, utan problem Så det ser jag också jävligt du kanske får ett renordat 4-4-2 Med pak och Sanna på varsin kant Och så har du Giorgio Söder uppe Det kan bli så Man vet aldrig Jag tror inte det Nej. Men det kan bli så Om man spelar FIFA Kan man ställa upp till så Vill du säga någonting om Sannas frisyr? Att den är bra Det är för första gången sedan han kom tillbaka Så har han just nu en, en godkänd frisyr Jag var inne på det Att vi skulle likt då, eh, Nordkorea Ta fram en, en frisyrkarta där vi har då tio till, vi kan sträcka oss till 12 godkända frisyrer för fotbollsspelarna i Göteborg. Så att det inte blir några utsvävningar. Kan man också gå in extra då liksom på mittback så ska du helst se ut som, som mig då. Med, med ganska raka tår och sådär. Ja antingen det. Ser hård ut. För, ja, men jag tänker också att Emil Holm har en perfekt mittbacksfrisyr. Nu spelar han på fel position. Ja men ändå om frisyrvärdigen försvar, försvry, försvarar. Ja men såhär, ja. Det, antingen här popartist från 90-talet eller allmänryss. No. Långt hår är det överhuvudtaget bort. Ja men då får det ju vara Någon sorts uppstyrt Någon sån här manband som, som just nu då Typ Cristiano Ronaldo och de gubbarna jobba med det, det finns inte på, på 2020 års frisurkarta. Jag kan inte svara för hur det kommer se ut Framgent men just nu så finns inte den med Jag kan också tänka mig faktiskt Att ta det hela ett steg längre Så att man egentligen bara jobbar med en frisur. Och att man då har någon sorts Fast det, det låter som diktatur, men, så man, kan man inte men, göra jag, men jag, tänker att, jag tänker att man har någon sorts, någon sorts mall Någon sorts hjälm som man bara sätter på sig Och så klipper frisören runt den Och så, så är det bra sen men Det var ju så, alla eh, pojkar födda mellan 85 och 90 Fick sina frisurer när de var små En sån alltså, pottfris. Ja. Eh, jag är en av dem 11 mm. gubbar i pottfris. det ja. hade varit där. Ja. Ja. Innan vi började spela in här idag så, mm. så sa David Ni pratar väldigt <laughs> mycket om hår Är det ett problem? Nej, jag, jag hyllar det Och framförallt, alltså, kollar man mig och min mitt, mina kompisar, min kompiskrets. Det är väldigt mycket frisyrsnack. Ja. Så att det är, man känner sig som Emma. Vår förra eller vår före programledare, om man ska vara riktigt ärlig då i, i avsnitt 200, som Håkan Mild hostade åt oss. Mm. Han hade inte använt ordet hostade, va? Nej, Nej. programledd hade han ja. Ja. Han tyckte inte heller eller han tyckte inte att frisyrer var så intressant som vi. Men Håkan är av den gamla skolan yeah. Han jobbar inte så mycket Han jobbar mycket Copa Mundial Men hur ja. bra var vi när vi hade Vi var jävligt bra 94 <laughs> Men eh, tycker ni att vi pratar för mycket för syre? Kan ni ju skriva det under hashtag BBpodd Så lovar jag att lägga den åsikten i papperskorgen ja. Och så går vi vidare därifrån <laughs> Mer från matchen då eh, Det som är mest chockerande av allt på det positiva planet Det är att Hasse verkar ha tränat skott under vintern Han drev, klev in till höger Tog avslut, var hårt och på mål Ja men det var också sen ett skott Som missade mål Fast över och, och vid sidan av Och det, alltså jämfört Med det som kom förra året Så är ju det här hot heaven liksom Han kunde ju faktiskt spänna vristen igår Det var kul att se Ja, så att det, där är det ju någonting som, som han har identifierat han och alla andra som har sett äh, spela fotboll. Har ni sett, man... har ni sett Rocky 4, gubbar? Du vet när Rocky är ute i, i snön och kämpar som fan för att han ska möta Ivan Drago. Jag föreställer mig att det ser liknande ut när Hassan har varit så här, övat skott hela vintern. Kör han Eye of the Tiger gör han. på repeat det liksom, det gör han. I, i, i någon sorts lurar. <laughs> ja. ja, det är fint. Ja. ja, nej men om det är så... Att det, den utvecklingen fortsätter och att Hasse börjar smälla in ett annat mål då jävlar, då, då betyder det plus på, på inkontot för Bråvitt skulle jag tro. Ja då är det ju inget eh, lag under mitten i Premier League som är sugna. Nej. Då kollar vi över halvan. Ja, då är det inga 15 miljoner kronor längre. Nej det är det ju inte nu heller. Vad är det för diskussion? Ska vi ta det igen? <skratt> vad, vad tycker du här som, som eh, oberoende part? 15 miljoner för Al-Hassan Yusuf. Ja det är orimligt. Alltså, skämt, eller? Ja, Om det går att köpa Al-Hassan Yusuf för 15 miljoner, då lägger vi ihop och tar alla sms-lån som överhuvudtaget går. Och så köper vi honom. Och så kan vi sälja vidare honom två sekunder senare för dubbla priset, Antagligen. Typ. Ja. Så att det är bud. Om, om, om, man, om det finns skambud och normala bud, så var det här liksom inte ens ett skambud, det var ett skämtbud. Jag mm. Så att, äh, säg, inte nej, äh, säg inte ja till det snälla. snälla. Säg kanske, kanske, kanske. <laughs> <laughs> inte, ens det. inte ens det. Nej relaterat till matchen då så jag är ju inte så frekvent besökare av tjockarna på matchen som du är Patrik. Det är ju en jättelängd. Nu köper ju typ all Pepsi Max som går på Gamla Ullevi Nej men du har inte då märkt det här Men jag Låter dig handla åt mig. Ja så det är ju så. Det. Jag vet inte hur det är ofta så det går till. Men jag såg jag såg på sociala medier att Blåvit fick kritik för att eh, det var under, under all kritik i Joschorna: Det fanns inte kaffe, det fanns ingen korv och, och, och brödet var möjligt och massarinen var ja, inte liksom. Det var väl så här: det var en massa utgångna varor som vi inte kunde sälja. Jag tror att, det var att kaffe tog slut och. Och, men det Allmänt dålig kioskupplevelse jag, jag, jag, ska, jag ska landa i en fråga här okay. tänker jag. Ja. Ja, nu är vi på Bravida Arena Och mm. sannolikt är det ju inte Personal anställd av Blåvitt Som står i de kioskerna Och så vidare Och, och tveka om det ens är en partner till Blåvitt mm. Men är det ändå Blåvitts ansvar Att se till Att det är en Upplevelse där som, som funkar 100% ja om, om du hyr Vi säger att du och jag hyr Park Lane ja. För att ha en fet fester. För det är det blivit ut De har hyrt en, en plats för att ha sitt arrangemang där Och vi drar dit en massa folk Jag skulle nog hellre spela på Park Lane än på Bravida <laughs> Ja, men då är det ditt och mitt ansvar att se till så att kan vi också erbjuda det som folk vill ha här nu liksom. det, Vi kan inte stå och skälla på ah, men du, Park Lane hade gammal öl här ah, men Det skiter våra gäster i för det är du som har ansvarat för det här arrangemanget Så du får bara se till så att det funkar Vi undrar kritik att man inte kollar så alla funktioner finns Framförallt när det är första gången på ett år som man ska ha en, ett arrangemang med ganska mycket folk som besöker Ja, nej, jag, jag håller med helt alltså det, Sen går man ut på Twitter också Och försöker väl pika häcken lite Eller vad det var man gjorde Jag tycker att det, i det fallet så är det faktiskt bara att ta, ta Det egna ansvaret och Be om ursäkt egentligen alltså Det är precis som Patrik säger, har man hyrt Bravida Arena Så får man se till att allt där Är i godugligt tillstånd Ja och så här Jag skulle kunna tänka mig Att ha en viss förståelse för att Om man är hyr in sig någon annanstans Att, att det är svårt att Nå fram hela vägen med, dem, med sådana saker. Men vi vet ju också ungefär hur det brukar se ut på Gamla Ullevi. Och där är vi inte jättenöjda heller. Så det kanske är, snarare är ett övergripande problem. Snarare än en ensam galning som <laughs> du pratade om i Palmemordet. Vad mm. nu det hade med saken att göra. Men... Bra, bra referens. Ja, det är en bra referens. Ja. Det är alltid bra att referera till Palmemordet. Det var ju Christer som gjorde det, det vet alla. Men det finns också en enkelhet då i det här Och det är ju att Bravida Arena ligger så jävla nära i Sköteborgs huvudkontor Det vill säga kamratgården men det är Jag nästan så att, att, att Max skulle lätt. kunna åka ner med massa riner i, i, <hör> i bagageluckan Ja men man har inte hyrt såhär... Parken i Köpenhamn Som är, nu är hyfsat nära än dem Där det finns en annan process som man kanske åker ner i samband till. Man har haft möjlighet att kontrollera allting Här nu liksom jag, det, Framförallt också ska man komma ihåg Att det här är i början av februari Det är svårt att få folk till arenan som det är Och då måste man fan se till så att de får En bra matchupplevelse Sen så tycker jag att man ska också tänka på lite Övergrepps eh, övergrepp, <laughs> Överflick <laughs> Det är den jävla skillnad för ja. övergrepp och överglyft Faktiskt faktiskt ja. <laughs> ja. Uh, med, med lite utzoomning så, så, så är det väldigt mycket i den organisationen som har styrts upp och blivit bättre, så vi ska inte sitta och gå fullkomligt bananas för att kaffet var kallt en gång men självklart är det någonting som vi som supporter vill se, för att vi sitter ju inte här och gnäller för att inte vi fick kaffe, utan vi sitter ju och gnäller för att vi vill att våra klubb och förening ska prestera på alla fronter det är därför vi, det är därför vi flippar på sånt här, fast Ja. Eller du fick inte ditt kaffe. Nej, nej, nej, nej, nej. Det det. Alltså jag, jag hör vad du säger. Samtidigt nu, helt seriöst. I Sköteborg har anställda, du jobbar året om, hela tiden. Du har en trupp som är ganska bred, ganska välbetald, mycket folk. Du har ett kansli som har hur jävla mycket människor som helst är anställda. Du har ganska få tillfällen varje år då du ska se eh, Dina kunder En bra upplevelse Det är inte jättemånga gånger du ska göra det Då kan man inte totalfela Vid de tillfällena, det går inte Nej, det man... är såhär, Slår du ut det på ett år Så har du ett arrangemang kanske varannan Jävla vecka, det men... måste funka Man kan ju vända på det och säga liksom, I vilken annan verksamhet hade folk accepterat det här Nämligen ingen verksamhet Nej, sen det är ingen jättegrej Men det är ändå en grej Som inte får hända igen Arjo idag. Och, och vad är det ska det bli? Ja, säkert. Ja. Ja, men det, sen samtidigt är det ju ett problem de har identifierat innan det där med matchupplevelsen på arenan. Jag vet att jag pratade med Erika Berghagen så sent som inför förra säsongen. Hon var ganska nytillsatt och då pratade vi just om det med hur man ska locka fler folk till matchen. Och sa hon ju det att ja, men en sån simpel grej som Schosskerna som kan göra att arenaupplevelsen höjs lite måste förbättras. Och då var det här kanske ett steg i fel riktning. Nu, nu har de i alla fall testat kallt kaffe och ingen korv och det, verkar, det visar sig inte vara. Folk att säga. Folk inte suga på det. Nej. Testa juli igen ska se. Kanske bättre då. Mm. Ja, apropå räntor här då Patrik. Mm. Och nämen apropå ilska här då så så vet jag ju att du har gått och stört dig lite på på lite andra grejer. När det gäller matchupplevelsen. Kanske inte matchupplevelsen på plats, men jag vet att du skulle titta om matchen ja. här igår kväll. Eller i morse. Eller ska vi ska prata om Deep Play nu, Discovery, som har köpt upp vår fina liga. Ja, men det tycker jag. Berätta dina intryck som du var ja, det, på Det första berätta. man har fått oss här, jag, jag kan känna så här. Att jag tycker det är skitkul att någon satsar på Allsvenskan Tycker inte du det David? Jo jag med ja, Och de lägger ganska mycket pengar på det De skjuter till mycket pengar till eh, klubbarna För att man ska liksom hypea upp hela ligan eh. Sen har de haft nu då en, en ganska kraftig marknadskampanj här nu, Innan allt har dratt igång I december och januari Där de har afficherat hela Sverige Med lite allsvenska budskap Synd bara att det var en prao Som fick sista ordet Alltså det var någon riktigt röt ägg som har gjort det För att vad de har gjort då är att de har ju satt fel affisch I varenda jävla stad Så att i Göteborg då När du går runt i Nordstan just nu Så kommer det en vepa och en stor bild På en biffig bachiru Uh, Iklädd då en himmelsblå Malmö tror jag. Blir man ju inte skitsugen på teckna abonnemang när man ser nästa. Känner man ju inte att det är ju han jag vill kolla på Och lägga 350 kronor i månaden för att få se Nästa, nästa kampanj i Sverige en riks, liksom. Ja. Mm. Nej riks och, och kollar du runt om i Sverige så har de gjort precis samma tabbar Och satt fel spelare i fel städer Jag tyckte det var kul att i Växjö österspelare spelar Så hade de satt upp bilder på Ja. <laughs> <laughs> men jag kände också så att Ja, det, det misstaget är lätt att göra. Vad det är, det är skillnaden själv. på ös och öster? Liksom? Det är ju som GPS Båda som att... heter något med ö. Båda spelade i röda tröjor och blåa, blåa shorts Och båda är rätt dåliga. i Men det blir ju också så här: någon har ju stått tapeterat och sett detta och skrattat gott när de har gjort det. Men det är ju samma ja. som GP utan miss en massa gånger när de ska skriva om guys och så kan de ta en bild på Varberg. Ja, men e de, de gör misstaget att de tar en bild på det bästa laget i grönsvart. Just ja. <laughs> i, i, eh, närområdet. I närområdet, så ja. ja. Men i alla fall, jag, jag såg härom veckan, kanske två veckor sedan nu så såg jag på äh, äh, Gnaget Sundsvall som Deeply också sände. Och reagerade så mycket på så här, Fan vad bilden laggar. Fan vad, det är i upplösning och det laggar mycket. Och jag tänkte att det kanske bara är en slump då. Men så skulle jag ju då för, för innan den här podden se om då äh, gårdagens match. Upptäcker att nu kollar jag ändå på en, en gammal sändning som liksom är sparad och klar. Och det laggar och det är i bild och det är så konstigt. Och då ska jag också tillägga nu att jag har utan att säga det här felen. Jag har en bra, en jättebra TV har jag, som är ny och funkar bra. Uh. Ja det är snabbast internetet jag vet att man kan få tag i och det går direkt in i tvn så jag tror att mina förutsättningar för att få se på fotboll är jävligt bra och när jag, och jag testar via har satt hemma eller jag testar simor hemma så funkar det flåläst det är kanonbild och det flyter på och det hackar inte Och ingenting. det är inte pixligt runt bollen som det kan bli eh, Nej precis eh, Ibland när det är det dåligt och, nej, men, och, och uppkopplingsmöjligheterna är ju bra på båda hållen eftersom det inte är live, det är inte något rackigt nät ute i bussen utan det, det här ska de ja, men det kunna prestera som ja. Netflix. Jag ja. kollar på något som finns inspelat och klart. liksom. Men kvaliteten har varit på försäsongen under all kritik. Och då finns det två scenarier så här. Ett, antingen satsar de inte på försäsongen. Men det vore jävligt pantat av dem eftersom det är nu de har möjlighet att locka in folk till att teckna sina abonnemang för ska. Eller så är det två, och det är ju det jag befarar då. Att det inte blir bättre än så här. Och då måste vi fan göra någonting. För vi kan inte ha det så att några tar över våra liga, lägger över den på någon sorts streamingverksamhet som är extremt jävla eftersatt och så ska vi sitta och kolla på matcher. För det är inte så att det är klart att man ska åka och se på IFK på Gamla Ullevi om man kan, men jag vill gärna också se om Malmö spelar en match eller om Djurgården spelar en match och så vidare utan att för den delen skulle få en riktigt dålig upplevelse. Ja, det, det finns ju också tillfällen där, där supportrar har tvingats att se matcherna på tv. Det, det kan vara jobb och det kan vara barn det kan vara allt möjligt. Ja, alla har inte den möjligheten som, som vissa har, eh, lyckliga har att, att kunna se alla matcher på plats. Eh, och det är väl svårt att tro att det plötsligt magiskt skulle bli bättre när Allsvenskan dra igång. För just nu är det i alla fall ett faktum att deep place-sändningar är under all kritik. Ja, men mitt önskemål är ju nu, och du får också flika in vad du tror då vi. men mitt önskemål ju att Klubbarna nu tillsammans går mot Discovery och säger att det här måste ni lösa nu för att ni håller på att devalvera hela Allsvenskan. Vi skiter i om ni trycker in extra pengar i sammanhanget för det här drabbar alla våra kunder. Det kommer att folk väljer att inte titta och det kommer synas på läktaren. Du kommer tappa hypen kring Allsvenskan och det spelar ingen roll om de tar in finare namn efter finare namn för du vill inte titta på något som verkar vara en halvtaskig mobilstream. Någonstans kände jag, jag minns när d gick ut och sa att matcherna skulle sändas på D-Play och inte på linjär tv så var det ju väldigt stor kritik mot det, att det är delay och allt vad det är. Någonstans där kände jag ändå att det går att kringgå, att streama inte hela världen men då ska det också vara bra kvalitet som på Simor, som, som du säger på Vsat om du är inne på Viaplay. Men nej, det var samma. när jag skulle kolla om matchen idag, det är ju bedrövlig kvalitet. Och då, alltså det går ju i vissa fall inte ens att se bollen. Och då känner jag att så kan man inte ha det. Varken om det är försäsong eller allsvenska. Ska vi också säga någonting om att eh, det viktigaste för dem verkar vara att ha med minst en eh, AIK-profil <laughs> i varje sändning? Det är i och nu igår kommenterade Stefan Ishizaki blåvittsmatch. Det är ju nästan som ett hån. Finns det någon spelare som har gjort fler mål på blåvitt än Ishizaki, typ? Nej, jag... jag fattar vad du menar ja. jag, jag, Det spelar inte så stor roll för mig Det, jag, det är inte så stor grej för mig Och då, så här Stefan har en del att lära du, du, var för övrig, du sa ju det till mig Det mm. mest väntade är att Stefan Isch Säker står i rock ja. <laughs> Det gjorde han, ja, det gjorde han. Ja, nej, men det, Egentligen så, så är det väl mest Axien som jag tycker är lite besvärligt När han kommenterar matcher För man vet hur jävla lite Han tycker om blåvitt Han han är AIK-supporter från början eh, Hela den grejen Sen så tränar han Örebro Och blåvitt var ju de som stoppade honom från att ta sin och Örebros enda titel någonsin i karriären Där tog det ju stopp sen Få för Örebro och, och, och Axén vad det gäller att vinna titlar Så det finns ju ett underliggande hat ja, framför allt Och det tycker jag att man hör ja, och sen framförallt så har han en här gnaget tatuering på sig och mm. har geis. Ja, är ja glöm Jag glömde geis ja. nu igen Många Men. dåliga egenskaper var Men här, i sammanhanget så är inte detta ett problem det, det har inte varit ett problem om Alan Kuhn kommenterar. Alltså det, det liksom, det, det, Bara bilden är bra så det är lugnt tycker du. Ja men då kan ja. du ju muta i alla fall. nu har, <laughs> Vi kan inte ha det så här att till och med en, med, alltså en sparad produktion är så risig. Det går inte. så Stor skärpning display och önskan till... Uh, gärna if you, för du får gärna vara initiativtagare till det här För att visa att man tar fucking ansvar för sin liga Att man då går ihop och ställer krav på Discovery Då får ni höja med 10 spänn till då Jag skiter i hur ni gör, lös det bara alla konen då, hjälte. Jag glömmer aldrig när Jag tror det var eh, varje kvällsposten Där nere som är i variant I, i Skåne, när de skulle intervjua honom Och han skulle berätta ungefär hur han hade tänkt att spela Och han drog upp pilar och grejer Och det slutade till slut med att Alla Malmö-spelarna skulle vara I Motsåndestrafonråden de, de stod i, i, i höjd med mittlinjen På en rad allihopa ungefär och både, både reporten som intervjuade Och alla andra som såg det kände ju bara att Oj, oj, oj, det här kan gå åt helvete <laughs> ja, Det såg ut ungefär som när ett lag försöker så här, kvittera i 92 och får hörna Ja men man, men det sätter, fint, man spelar FIFA, man sätter på all out attack liksom <laughs> Målvakten är uppe och slår, slår crossbollar liksom Det är ja, jävla hjälten då. Ja det är fint Om vi lämnar tv-sändningar och sånt där då och så kan vi försöka backa bandet lite och titta på hela Blåvits försäsong, träningsmatcher och, och, och det som du har sett David. Hur känner du att vi ligger till egentligen jämfört med förra året kanske och tidigare år och, och, och hela paketet? Nej, ja, men det var ju som jag nämnde lite innan, jag har ju kanske förra året främst då att jämföra med om man tänker träningsmatcher och även träningar på plats så tycker jag att man ser ju att spelarna har en större förståelse för vad Poja och för vill. Man märker att träningarna det är både bättre och högre tempo. Spelarna har ju tagit kliv, dels individuellt, många av de unga tycker jag. Men också just det med filosofin, hur man vill spela, det är mindre gånger de kanske behöver gå in och peta på detaljer och säga gör så här, gör så här utan det är en betydligt större förståelse och det flyter på på ett annat sätt ehm. sen är det ju självklart ett litet eh, negativt problem är ju att man har en ganska tunn trupp på träningarna, framförallt då tänker jag det är väldigt många juniorer som får komma upp och man har problem med att ens fylla två lag på träningarna ehm. och det förra året snackar man om tunn trupp och att det var svaga spelare men det känd, då ändå kvantiteten lite större, ehm, så att det är klart att det är ett problem, men jag ser någonstans ändå att med den elvan vi har och med de spel när vi har, 13-14, så är det ändå ett, ett steg längre fram än vad vi var i fjol. Och ja, nu får man ju se hur många snackar om mitt in och eventuellt en till anfallare. Kan man lösa det så tror jag att vi har något riktigt spännande på gång. Är det ett underbetyg till sportcheferiet att, att vi står så pass långt in i försäsongen och, och snart börjar lukta på kuppmatcher? Och att vi har en trupp som gör att vi knappt kan spela två mål på, på träningarna. Alltså underbetyg, underbetyg. Det är ju svårt någonstans att kritisera dem när man inte har hela bilden. För någonstans är ju känslan ändå att de väntar in vissa grejer och man har väl spelare på gång in. Och att då stressa fram något annat för att man kanske är tunna i januari och februari. Det skulle eventuellt vara lite naivt. Det är klart att det är ett orosmoment. Men någonstans är jag ändå rätt trygg i vad Kennet och Pontus har, har gjort hittills. Och framförallt alltså vad de har planerat längre fram. Jag tror spelare som är på väg in så småningom och då är det någonstans dumt att kanske stressa upp sig allt för tidigt. Men det är klart att på jag ju själv sagt det att han har ju sagt det som ett problem att vi är lite för få spelare och hade man fått önska så hade vi ju varit en eller två till och då kanske Sebastian Eriksson kvar till exempel, den var ju ganska oväntad kom ganska plötsligt om man säger så. Om man eh, skannar den blåvita så bort borde skaran på pulsen i alla fall så, så är det ju framförallt en sak som det pratas väldigt mycket om och det är ju att man tycker, och det kan man väl säkert skriva under på, vi sa oss här också att det saknas kanske en lite rejälare mittback i truppen mm. Ja men det håller jag helt klart med om, alltså vi ända sedan Karl för lämnade lämna det förra året så har man ju sett att det har saknats den tydliga ledar gestalten i backlinjen Någonstans, även om Wikström är väldigt ung så hade man väl förhoppningen kanske att han skulle fasas in och bli på sikt. Sen kom ju den olyckliga skalan och då stod man helt plötsligt där med bara två mittbackar. Så att både kvalitativt och kvantitativt så tycker jag att vi klart som fan vi behöver få in en mittback till. Är det läge att skola om August i mittback tror du? Ja, det, det tycker jag ändå inte. Jag tycker, alltså, det många glömmer ofta är ju att August har ju en tendens att fylla på framåt som andra våg och framförallt den fysiken och längden på mittfältet är vi inte jättebortskämda med så att jag tycker absolut inte vi ska skola om honom. August har ju tagit oerhörda kliv också offensivt mm. eh, genom special, både specialträning och att han, att han liksom hittat sig själv på planen. Man har ju sett framförallt eh, när han har varit och spelat u här eh, landslaget att han har gjort både mål och assist och kommit igång på den fronten så det tycker jag är en, en fel väg att gå och framförallt om man tittar på vad behovet kan vara så tycker jag att både André Callesir Och Kristoffer D'Agrasa är Spelare som Absolut kan fungera I, i våran backlinje Men båda är spelartyper som kräver En kanske lite, något mer Defensivt orienterad Mittback bredvid sig för båda är de som ska kanske vara lite nättare och, och lägga de fina passningarna. Så att säga. Inte de som kommer in och, och, och motläggs bryter in med risk för att bryta båda ben och, och annat. Liksom. Nej, men Poja sa ju det i någon intervju, jag minns inte när, men att Dagras är en uppgradering på stafelt med boll. Men kollar du rent kollektivt så har ju försvaret blivit skakigare och det behöver inte vara just Dagrasas fel individuellt. Jag menar Han är med i januari-turnén nu och det är ju ett tecken på att han gör att han tar kliv och gör något rätt. Men just det samarbetet, Dagrasa-Kalesir är en eller två nivåer under skulle jag säga. Det är samarbetet som Starfelt och Kalesir hade förra våren. Och då är det ändå samma mittfält framför som skyddar dem så att det är ingen förändring så. Ja, men det känns som att vi behöver ha in ett riktigt jävla monster på mittbacken. Är det det på en rutinerad 25-27-åring som har gjort... Eh, en misslyckad session i Holland och som nu vill hemma och göra revanche i svenskan. Inget namn, nu det, det är ungefär det jag vill ha. Ja. Och gärna vänsterfotad också eller? Ja. Ja. kravbilden är inte än så hög, men Nej. gärna. Ja. Eh, och det är ju givetvis det man tittar på. Något man ska veta när man innan man sitter och skriker sig hes på diverse forum, det är ju att det finns ju en en inbyggd så här funktion i januariförsätt varje år som gör att ibland alla svenska klubbar kanske väntar lite och det är att när de europeiska fönsterna stänger så gör de ju det, det var veckan som de stängde då öppnas det upp en helt annan palett av spelare att välja mellan som kanske inte fick något kontakt i Holland eller på någon, i Belgien eller någon annanstans som står utan klubb och då blir Sverige plötsligt intressant för dit kan man gå och då kan man välja från en lite högre hylla det är väl det man har försökt göra nu. Vi hoppas att det är bär frukt inom kort. Ja, men här Kenneth och Pontus som vanligtvis är ganska kryptiska eller inte ens kryptiska, det är ju ingen kommentar till i princip allting har ju varit ganska tydliga med att ja, vi är ute efter mittback och då är ju liksom då får man ju bara ta deras ord och luta sig bak och vänta in den mittbacken helt enkelt. Det är ganska ironiskt att IFK Göteborg mittbackslaget framför alla andra som verkligen genom åren verkligen har varit Grymma på att producera mittback. Plötsligt står vi skridik efter en mittback. Men vi har ganska många snabba, korta, tekniska offensiva spelare. Det är nya tider. Det är ja. nya blåvitt <laughs> Om man tittar på Silesien i övrigt då, så pratas det ju väldigt mycket om Jakob Johansson såklart. Eh, det känns ju som någonting som kommer hända så, så småningom. Eh, vad jag kan vara lite rädd för bara det är att folk tror att det ska komma en färdig landslags fältare i stor form och bara ansluta i sommar. Han, han håller på med rehab från en korsbandsskada. Ja, någonstans måste man ändå förstå att det är inte ens är första utan det är ju andra korsbandsskadan nu på kort tid där, där han kämpar sig tillbaka från. Nu har väl någonstans Paka varit ett bevis på att man kan vara i toppform även efter två, tre längre skador, men man måste ju någonstans förstå att när Jakob Johansson kommer tillbaks tillbaka där i, i sommar och redo för spel om det nu blir i Blåvitt eller någon annanstans det kommer inte vara samma Jakob Johansson som sköt Sverige till VM för två år sedan. Ska jag hoppa in som en sån här motvals igen då? Så ska vi komma ihåg då att Jakob Johansson har tränat och spelat på en ganska hög nivå här nu att komma in i all svenska. Jag tror inte att det blir en super super utmaning från honom. Jag tror att Jakob efter en relativt kort period kan vara den tomvärande spelaren och, och vara en av allsvenskan starkaste namn. Det tror jag utan tvekan att han kan göra. Det tror jag, absolut. Sen får man ju i den här inkörningsperioden ofta både komma in i hur blået vill spela men också anpassa sig till svenska. Jag menar, Hammarby har ju några färska exempel på det. Det var eh, Kacaniklic, det var Tankovic. Alltså, de hade ju några första månader. Många kritiserade dem och sa att de var bluff och att de Ja, att de var slut och sen sakta men säkert kommer de in i Då då nu är, snackas de som några av allsvenskans bästa spelare. Jag tror absolut att Jakob Johansson kommer vara det efter ett tag. Men man måste någonstans ge honom lite tid också. Däremot känns inte Jakob som en kille som fuskar i grundjobbet. Nej. Som, som kanske nämnda exempel eventuellt skulle kunna ha en aura av att göra Jag säger inte att det är så men jag säger att det är så. Ja. Ja. Mycket bajer nu. Ja, när, ja. Vi, när vi pratar till också då så en spelare som inte kommer spela i blåvitt, det är ju David Battanero. Vad hände med hans aktie? Jag jag undrar också det. Man, man är inte så upphåsad och landar i Melbourne så blir det inte. Det är ett mycket märkligt projekt som pågår det... där nere. Det ska bli kul att se. Det, det känns som att det kommer spreta om om Mjälby i år. Det ska också komma ihåg att Marco Johansson nu då lånas ut till Melbourne och vi har ju Melbourne i andra omgången om jag minns rätt av det. va? Ja, det... Jag är nästan till 100 säker på att vi har Mjällby borta Som vår första bortamatch. Får... Det blir jättespännande för Marco Får hoppas på ett målfyrverkeri Ja verkligen får jag hoppas på ja. jag, tror att det... jag tror att Marco kommer lämna den matchen oberörd Det kan ju säga pang pang bara. Ja. Bara Det kan ju hända så att säga. vad som helst så att säga. Ja. Ja, det, blir inga... det blir inga Disco dagen efter där Eller kanske jag det blir det är Kanske, ja. kanske. Nu börjar tiden rinna iväg här och om vi då vill ha David i Portugal så är det väl rimligt att vi släpper honom <skill> från äh, Bebepod I, i kan om vi skulle sänka hela den blåa rapporteringen från den här läget, för, att för att vi vissa vi, vi sakar vi frisyrer Frisyr och David Bataneros oss misslyckade karriär. Ja, ja så sant. Nu innan vi släpper dig så ska jag bara tacka ekonomistyrning för att ni hjälper oss att göra Bebepod ekonomistyrning är då den lilla redovisningsbyrån som hjälper små och medelstora företag tag med sin ekonomi som jag och Jocke brukar säga. Hade det inte varit för ekonomistyrning hade vi suttit i fängelse. Kanske skulle jag rekommendera dem till vissa klubbar uppåt landet. Fast de tar inga fula fiskar. Nej, det är sant. Det gör de inte. Eller? Jag vill inte. <laughs> det mig. Tack så jättemycket, ekonomistyrning. Glöm nu inte att följa Davids rapportering nerifrån Portugal. Vad gick man in om man skulle kolla det, David? Twitter har vi DA Vukovic och sen har vi Nya Blåvitt bara. Skriv inne på internet så då... Eller så söker ni bara på BB-podd På Twitter så länkar vi till David i det här avsnittet så Och kom, kom gärna med glada tillrop Och, och påhängningar och, och, och, och, och, och du vill säkert ha förslag På vad du ska göra där nere på Twitter och sånt där. Det är alltid kul när man är ute och, och rapporterar Att man känner att folk är med i matchen så. Tävlingar brukar vara uppskattat Tävlingar, det jag Tävlingar. Och list Listor är bra det, det kan du få som ett stalltips från en, en, en branschkollega här. Jag ska göra mitt bästa. Ja.